прилипло, застрайкувало, відмовилося служити. І от, коли здавалося, життя на планеті Тернопіль усохло, висмажилось на шкварку, пішло у підпілля, залягло на дні озера і занурилось у твань, розштовхавши напівзварених у гарячій воді риб, з'явився він. Спершу ніхто не повірив, це здавалося настільки незвичним, неймовірним, аж хотілося помацати. Люди перепитували одне в одного, а чи нам не сниться, не мариться, не здається, чи правда це, чи не чергова провокація марсіан?" А містом гуляв він, вітерець, справжній, прохолодний, лагідний, жаданий немов поцілунок. І жінки і чоловіки радісно підставляли йому обличчя. Навіть найнезайманіші із цнотливих дозволяли торкатись себе усюди, цілувати у вуста і дарували поцілунок у відповідь. Усі двері вікна враз відчинились, і він встигав скрізь. Вимітав із задушливих приміщень застояне гаряче повітря, замінював його на принесені з арктичних просторів пахощі криги північного солоного моря, сліпучо-білого, іскристого, яскраво-чистого снігу. Вони удвох, сонечко і свіжий вітерець, повернули місто те, що називалося українською мовою літом. Теплий ранок, кілька годин в обідню пору, коли пригріває відчутно, і вечір, який не відпускає злі тепла вулиці до хати, огортає, оповиває, зваблює. Тепло у розумних межах і свіжий вітерець. Ось що таке літо українською. А те, що коїлося упродовж липня, інакше як неподобством, катастрофою, стихійним лихом і назвати не годилось. Це було літо арабською, хінді, мовою попуасів, та аж ніяк жодною з європейських. Коли сонце знову стало сонечком, Валя згадала про звичний порядок дня, звичне коло спілкування, звичні справи. Звично збивала у високу зачіску волосся над чолом, звично доглядала порцеляновеличко, звично натискала кнопки, набираючи звичні номери телефонів. Та номери відповідали чомусь незвично замороженими голосами, наче всі одночасно застудились, ковтнувши про холодного вітру після липневої спеки. Це було схоже на інфекцію, на якусь дивну епідемію. Всі потрібні люди чомусь одночасно пішли у відпустки, а ті, що не пішли, втратили інтерес до спільних справ. А у тих, хто інтересу не втратив, найближчим часом ніяк не виходило ці справи продовжувати. Згодом, трохи пізніше, через деякий час. З величезним задоволенням і з глибокою повагою, охоче на випередки. Але не зараз. Трішечки пізніше, згодом, за тиждень, за місяць, за часинку чи годинку. Не могла ж Валя заволати у слухавку, що цієї часинки, годинки, цього зайвого тижня, місяця, навіть дня, цього їхнього так легко вимовленого згодом у неї немає. Їй потрібно працювати зараз, бо гроші тануть, а справи стоять». А все, що стоїть, насправді не стоїть. Воно рухається. Рухається невлаганно і узгоджено із тими прикрими, зі школи відомими законами фізики. Рухається назад, униз, у своротному від успіху напрямі. Єдиний шлях зупинити цей рух – це сповзання в бідність. Підпирати гору справ плечима, пхати уперед. Якомога? «Скільки душ!» Єдиним, до кого вона могла звернутися, був, звичайно, Маркіян. Єдине, що продовжувало на неї працювати, був ото їхній бусик із подвійним дном. Вантажний, в якому ніколи не перевозили людей. А так, що замовлять, продукти, одяг, навіть сантехніку. Бусик здійснював регулярні риси і приносив невеликі та регулярні гроші. Чи не згадати про старий бізнес із машинами? Отто хоч і образився, та все ж законний чоловік. Телефонує час від часу і, мабуть, не від того, щоб Валя повернулась».